Elhamdülillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulullah, və alə əlihə və sahbihə və mən və alə Allahümə rabbi şührəli sədri, və yəşsirləli emri, və hlul uqdatan min lisani yafqəhu qavli Allahümə əlinəl haqqa, haqqan mörzugna tiba'a, və əlinəl bātilə bātilən mörzugna thumma amma ba'd Məlbiz buyun inşallah, sizinlən, Kuran-ı Kerim'də bazı istisna ayələrdir ki, hansı ki təcvir əhkəmlarına biz bunu keçməmişik və bu ayələrdən oxuyacaq inşallah və izah edəcək ki bu işarələr nə deməkdir və bu işarələr necə oxunur <gülüyor> məli birinci ayəmiz Əl-Bəqara surəsi 245-ci ayə Əl-Bəqara surəsi 245 səhifə 39 Əl-Bəqara surəsi 245 tapdınız 245 <gülüyor> deməli 345-ci ayənin sonunda Vəllahu yəqbidu və yəbüsutu Saddır və Sadın üzərində sin vardır. Bu <coughs> ümmən səktə deyil. Yəni, biz demişdik ki, ayənin üzərində əcəb sin olarsa, <coughs> bu <coughs> səktənin alamətidir. Əl-bəqara 345 Amma buradakı sin isə Səkdə deyil Bu Ümumən Quran əkəndə İki qalın hərf bir-birinə Yaxınlaşdığı üçün Və ya iki qalın hərf bir-birinə yanbəyən gəldiyi üçün Çətinliyi törətdiyi üçün Təcvid alimlərinin Qoyduğu İşarə ki, o da sindir Yəni Ayana oxuyram Əl-Bəqra Vallahu <gülüyor> yaqbidu ve yabsut ve yabsut. Deməli, <gülüyor> sabun üzərində sin var. <gülüyor> Birinci bu sin sabun üzərində olur və ya sabun altında olur. Quray kəndə bu sin sabun üzərində və ya sabun altında olur. Və qoyulma məqsədi də bu sinin sab qan hərif olduğu üçün və ta da qan hərif olduğu üçün qirayət zamanı, qirayətçinin çətinlik törətdiyi üçün burada sadın üzərində sin qoyulub ki sən bunu sad kimi yox sinlə də oxuya bilərsən yaxşı, bəs sual çıxır bəs bu ləhnəlcəliyi deyil yəni e, dəhs keçdiyimiz böyük səhv deyil, cavabı yox, böyük səhv deyil. çünki böyük səhv o zaman olar ki məna dəyişər amma burda isə məna dəyişmir buna misal məsələn Böyük səhv olsaydı, məsələn, vaqiyyilə mən raq, yəni səkdə qoyulub. Vaqiyyilə mən raq və deyildi ki, mən raqin kim onu bu ölüm ağrısından qutara bilər. Allahusuban deyil, vaqiyyilə mən raq. Əslindən, mən raq sözündə səktə olmasa, burada idğam bilagının olacaqdır. Olacaq, vaqiyyilə mən raq, oleyəzübillə, mən raq isə yeməyin suyuna deyilir. Artıq məna pozulur. Məna pozulduğu üçün alimlər səktə işarəsini qoyul Və bu, ləhnul cəlidir. Adlandırımız böyük bir səhvdir. Hansı ki, burada idqan bilagunla etmək kətiyyən olmaz. Və oxunmalıdır, Əl-Qiyamə surəsində, Və qilə mən Və qilə mən açıq, aydın bir şəkildə ə, sözü tələffüz etməsəm sonra isə daimmalısən və raqın sözünü deməsəm. Yəni, əgər idqan bilagunla olsaydı, burada isə məna pozlardır. <coughs> Həm <Həmçin> burada... <coughs> Vallahu yaqbidu wa yabsuṭu wa ilayhi turja'un. <gülüyor> Əslində bu ayəni 2 cür oxumaq olar. <gülüyor> həm sadla, həm də sinlə. Amma ya buza saxlayıram, hansı əfsəldir. əfzəldir? Əgər sin sabun üzərində olarsa, sinlə oxumaq daha əfsəldir. Əgər sin həmin bu kiçik sin sadın altında olarsa, onda demə sadla oxumaq daha əfzəldir. Yəni <gülüyor> yani, iki halın ikisində də yəni oxuyuram <gülüyor> baxın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط صد Amma qirayətçinin qirayət zamanı, qarinin qirayət zamanı, bu iki hərifi, qalın iki hərifi, yəni sad qalın hərfdir, tadı qalın hərfdir. İki hərifi yan bayan tərəfüz etməsi çətin olduğu üçün, yəni iki dənə qalın hərifi yan bayan tərəfüzsini çox çətindir. Şöyleyəlim, yəbusutu, yəbusutu, çox çətin, yəni dodaxətdən artıq qabağa gedir və ağızda bir çətinlik yaranır. Ona görə təcvid alimləri bu sabun üzərində sin qoymuşlar ki, sən bunu sinlə oxuya bilərsən, hasanlıq olsun deyə. Yəni, hasanlıq yəb-su-tu, baxın, yəb-su-tu artıq hasanddır. Nəyə görə? Çünki sin inci hərifdir, səli. İndi ikinci şəkildə oxuya, formada oxuya in inci ilə. Mən vəllədi yoqoridullah qarqban həsənən fəyub ay fəhu dəhu tənəfiira Vu yaqaabidu va yəbə sutu va iləyihi turu cəun. Vallahu yaqaabidu va yəbə sutu vaə sutu artıq sinə olduğu halda çoxasanlıqlaney olar məxrəci çıqatmoqlar və heç bir çəkindi. Kıraat zamanı yaranmaz. Sin altında olan sad kim olmalı. Bəli. Onda babşırın diye yazılmaz. Ya. İndi diyeceğim sana. İndi bir tane ayet yani diyeceğim. Orada sin altındadır. Ayet ne oldu mümkün bu? Evet. Eğer sin sabun üzerinde olarsa bu zaman evet. sinle okumağı daha efsəldir. Ama sad ile okumağı olur. Evet. Ne oldu? Bəli. İndi böyle. Sual varsa deyin. Evet, Haa. Bir. <gülüyor> Bəli, bəli, çoxüdir. Əy kimi oxuyuruq biz belə ki, çox gözəl bir sualdır. So, so, qardaş, soğuşu, şi, ən gələndə axı biz əy kimi uzadırdıq. o zaman gələndə, yəni əyini o zaman uzadıırıq ki, ən əliflə gəlsin. Ümumən ən iki halda gəlir. Ya əlifdən gəlir, ya da tənərbutdan gəlir. Tənərbutanın sonunda olan bütün hərəkətlər itir. İstər ən olsun. İstər-in, istər-un, istər-ə, istər-i, istər-un. Yəni, və ya kəsiratin və ya kəsiraten və ya kəsiratu, kəsirata, kəsirati olsun fərq etməz. Bütün dayandığımız halda təmərbühtə həylə əvəz olun. Ən olsa belə. Çünki sən uzatma, o uzatma uzadan ədir. Ənlən gələn ə var, əlif. Əni saxlayır, əni saxlayır, əni. Sən bu əni itirə bilməzsən. Və artıq orada uzatmalısın, hə? Yox, əradıq deyil. Ən, ən var ya ayağın sözündə. Ən. Məddülə əibad deyilər. Bəli? Dayanmaq daha hafsəldir. Mövzəl qasışmayaq bir-bir, tələsmin, oldu? Deməli, dedir ki, təmərbutan sonunda gəl. Hər hansı bir ərikə olsa, istər ə, istər ə, istər ə, istər ən, in, un, bu zaman hamısı hə ilə əvəz olunur və oxunur ki, Fəyudai fəhuləhu ədəafən kəsirah Kəsirah Fərqəqdir, bu da əndir Fərqəqdir, in olsun, un olsun Amma bir zaman uzadır ki, o zaman ə olarsa, yəni fəthə ilə ən gelərsə Bu zaman iki hərəkəm iqdərində uzadılacaq Amma təmər bu tənə sonu hamısı Ayrıq ne oldu? Vəli İndiyse açın qayda Yo azdır, azdır. Az 3-4 yerdə anır. açın <gülme> Suratul Gashiya. Cüzndə səhifə 592. 592. Oh <gülme> Gashiya surası. Oh Gashiya. Hal ataka hadithul Gashiya surəsi. Aya 22. Aya 22. Səhifə 590 2 bəğaşiya surəsi ayə 22 Açdınız? Sizdə yoxdu da? Görürəm Baxın. Hə, burada yoxdur. Deməli, mən bunu qeyd edim, ola bilsin, yəni qabağınıza çıxar. Mənə dedilər ki, qardaşlar, amma birinci hamsında hamınızda var idi, düzdür? Binsin. Deməli, bəzi çaplarda da bir-bir qeyd çıxışı, çıxış, bəzi çaplarda Əl-Bəqara suresində olan sin var. Mənim, bu lazımdır. Amma bəzilərində isə, bəzi çapılarda yoxdur bu sin. Amma əgər olsa, fikir verin. <gülüyor> Çünki nəyə görə yoxdur? Sözün kökü Musa itirdi, sadlandı. Ona görə ehtiyac yoxdur ki, sinləndə oxusun. Amma bizim çapılarda və bəzi çapılarda var. Və bu əksəl Quran kərimlərdə var. Və biz ki, fikir verin 22-ci ayda, Ağustan deyir ləst aləhim bimusaytir bimusaytir məlis səbd sadın altında sindi bəzi səflarla və bu dediyimiz kimi əgər sin sadın altında gələrsə bu zaman sadnı oxumaq daha əfzəldir və Ve sual verdiş qardaş nəyə görə qoyuldu çünki ona görə bu görmə şeyi yani artıq burada istisna hal kimi də yə incə hərfdir amma çətinlik törədir səyitir. Artıq yeyərdən sonra gələn hərif də qan hərfi ta. Burada da çətinlik yaranır. Ona görə neyiblər alimlər deyirlər çətinlik olmasın deyə, yəni qarinin qiraət zamanı çətinlik üçün, olmaması üçün altında sin qoyurlar ki, sən bunu sinlə də oxuya bilərsən. Oxuma olar. Ləstə aləhim bi müsəyitir, bi müsəyitir. Amma səddmə oxumaq daha xeyirli və daha əfşə daha acələşə Amma, yəni, əfsəldir ki, saddan oxuyasam. Və ona görə də bəzi çaplarda bu yoxdur, yazılmıdır. Bəli, üstündə, amma birinci ayda, yəni, Əlbəqar suçası 254-cü ayda bütün çaplarda var. Nəyə görə? Çünki burada artıq siddan oxumaq da həfsəldir. Çünki çətindir. Yəd, su, to, çətin ol. sin, saddan ta, qalın hərfi olduğu üçün, toqqışduğu zaman çox çətinlik yaradır. Aydın oldu? Şeylə bu şey varam, bunu da. Bur. Şözürəm, axı Bir dəyə gəlim, tərəşməyə yalım. Aydın oldu deməli, bir də Oxıram, əgər sin sadna altına olarsa, bu zaman sadna noxmaq da həfizəldir, sinlə noxmaq olar. İndiyisə açın, deməli, Nəcm surəsi, sayfə 525, səhifə 525, səhifə 525. Səhifə 525. Deməli, Nəcim surəsinin obur səhifəsi. Yəni, obr səhifəsi önündə olan səhifə. Yəni, Tur surəsi dəslində. Tur surəsi. Aya 37. Aya 37. Açdınız. Bir ətiklələm. Tur surəsi. Tur surəsi. Tur surəsi. Səhifə 525. Aya 37 yetti. Ham evet verin. Burada da sad geldi. Var sizde o yoksa yoktu. Hamızda var. burada var? Var var. Hamda var. Neyse yoktu. Var. Var var. Sayfa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Baba ayədir, baba baba Məli, oxyir an, Allah-u əsmaq deyir Əm indəhum əm humul musaytirun Əm musaytirun Yaxşı, sin kələb altında, nəyə görə sin kələb Və mən yə hərf incə olduğu üçün sin adda gəlib ki, çünki qalınla incə birbirindən uyğunlaşır. Amma fikir verin, yə sukunludur və yədən sonra qalın hərf gəlir, hansıdır ta. Artıq yenə də müəyyən bir miqdarda çətinlik yaradır. Ayrıq nə oldu? Müəyyən bir miqdarda çətinlik yaradır. Saddır, sonra isə yə sukunludur, yədən sonra tadır, yenə qalın hərfdir. Yəni qalın, incə qalın və ortada olan incə də sukunludur. Yəni, çox çətin demələr. Ona görə alimlər hasan boğusun deyə ümməti düşündükləri üçün bu ayənin altında sin qoydular. Yəni, ey insan, əcər bacarmışsansa sadmanı oxumaq, sinlə də oxuya bilərsən. Amma əfsəldir ki, sadman oxuyasın. Ayrıq nə olur? Və oxunuşu bir də oxuyuram. Məniyyən edirəm, Tur surəsi, sənifə 525, ayə 37. Allah usman deyir, ağzı Əm əndəhum xəzəəinu rabbike əm hümul musaytirun. Əm hümul musaytirun. Bu səblandır. Ama sizlə qəxsə olacak şey. Əm əndəhum xəzəinu rabbike əm hümul musaytirun. Musaytirun. Amma sinlə oxumaq nədir? Yəni, bir çətinlik törədir, mənə qədər. Saddan oxuyan bilər, oxusun saddan, bu daha əfsəl və daha xeyirlidir. Aydın oldu? Bəli. İndi, mən sin, sad çövbəti, daha heç bir sual yoxdur məncə. Əgər, bir dənə təkrar edəm, yəni, nəticə, əgər sin, sin, hə? Ola bilər, ola bilər, ola bilər. Mən də istəyirəm sizə e, bir dənə fərq Yəni yani bu sinndən çəkdə o hansında olan fərqdə. Onda qiyama surəsini açın, Qiyamə surəsi. Evet, evet. Bu, yani, bu Bəli, bəli. Səhifə 578. Səhifə 578. 578 ayə 27 Qiyamə surası. Səhifə 578. Plus burada daha aydındır. Ay, daha aydındır. Şey. Aya 27. Qiyamə surəsi. La uqsimu bi yomil qiyamə. Aya 27. Aydın oldu? Fişir verin aya, hamı tapdı? Oxuyuram. Yəni e, 24 i dördüncü ayədən başlayacağım. Daha mənə aydın olsun diye. Allah əslədiyir. Vücuhun yevmə izin dəsirah Tezunnu en yufa'lə bihə fəqirah Kəllə əzə beləgəti təraqī Və qîlə men Rəq Və qîlə Fikir verin, mən sözündə sin var. Mən sözün üzərində sin var. Amma buradakı sin, bayaqçı dediğimiz sinlə eyni deyil. Birinci fərq odur ki, bayaqçı sin yalnız sadın üstündə və altında olardı. Yalnız sad ərifi. Amma bu isə sad deyil, nə deyil? Mündür. Və ya həmənsə bir başqa bir hərif ola bilər. Əsas fərq budur. Və həmkinin e, buradakı sin biraz daha yuxarda yazdım. Amma o buradakı sin isə tam sadın ya altında ya da tam üstündə yazdım. Burada səkt olmalıdır, nəfəs dayanır, keçdim işləyə. Hə, yəni, 2-3 saniyə dayanmalıyıq. Məsələ, oxmalıyıq, vaqilə mən raqo, vaqilə mən raqo. Çünki əslində, əgər dayanmasaq, nə olacaq idğam? Bilə, gunnə. Və dedik ki, əcəl, idğam biləğunlu olsaq, və qilə mən rəqin sözün mənası, yəni ayın, ayın belə dişi mənası, və deyildi ki, kim onu ölümdən qurtara bilər? Mən rəqin, yani kim bunu ölüm ağrısından qurtara bilər? Amma əcəl bizdə idğam biləğunlu etsək, artıq olacaq və, və qilə, və qilə mən rəqin, mən rəqin, mən rəqin isə sözün mənası yeməyin suyudur, yeməyin suyudur, deməli məna. tozuldu, artıq mənə, Tam pozulduğu üçün, alimlər burada səkdə qolar. Nə mənada səkdə qolar? Sözü açıq aydın bir şəkildə tələfüz et və iki saniyə və üç saniyə dayan və öbür sözə keç ki, mənə aydın olsun. Və oxu, və qilə mən raaq həttə qaçırma belə. Bəli? Sini onun üçün, vəli, səkdə dəşəkdə. Bəli? ə qalğız olur, bəbə. Ümum olanda bir yeməm Bəli, əslində biz dedik axı, sukununun və ən ünullardan sonra ra hərfi gələrsə nə olar? Nun itər, ikinci əşədə. Fikirlərin, burada men sukununun da, həmçur ra gəldi. Amma fikirlə ra nun bu çaplarda təşdid yaz, amma burada yoxdur şəddədə. Ona da səhvdə də qaldı. Aydın oldu? bu ümumən 4 dənə yerdə gəlir. Hafsansa onu da biz qeyd etmişik Deməli, həmçinin qiyamə su surəsində 12-ci ayə, qiyamə surəsi 12-ci ayə, qiyamə surəsi, həmin sura, həmin suranın 12-ci ayəsi. Bu ikinci qeyddir, həmçinin bizə gələn suallardan əksəriyyət suallar budur. Yəni, ayə belə deyil, ilə rabbikə yəvmə izinil mustəqar. Və vəzləri bu ayəni, illə şübəyən, bu idqam biləğunə deyil, cevabı yox, idqam biləğunə deyil. Yani burada elifləmdir, elifləm var. Ve burada özümüzdən tələffüzdə, yazıda olmasa belə özümüzdən iyi hərfini artırır. Bu ad, ümmən ister ərəb birində və ister də təcviddə iltika-u səkinin deyilər. Yəni ikiz kullunun birbirine rast gəlməsi. Bəli, əksər yerlərdə var. İndi baxarık inşallah. Yəni, yəvmə idin, ayənin sonunda yəvmə idin, Bu, cək şey olduğu üçün də bu. Nə? Bə məhsələdiyim də ki, sukun hardal. Baba, qələxəs bilənə. yevmə i in deyil, in. İn. Nədir? Suqundur da sam samitdir. in Həmçinin burada vəslədir. Əl oxumur da. yevmə i nil Artı ə yoxdur. Çünki vəslədir. Və o da suqundur. yevmə i vin il Əl-mustaqal sözü var, əl-mustaqal. Ə əslində o zaman oxunar ki, sözü ayıraraq -ayr desey. Amma əslində bu nədir? Vəslədir. İki dən sözü birləşdirəndir. Olmasaydı oxuya bilərdik. Bəli. Bu olmasaydı oxuya bilərdik. Bəli, o olmasa idi ayın oxuya bilər. Amma vəslə var. Deməli sözün sonu in-lə qutarmırdı, o sukunludı və sözün əvvəli də ləmlə birləşir. Yəni o sözü artıq nə eləməsən, hər hansı bir sait artılmalısan ki, ora ikinci sözə keçəsən. Yəni 12-ci aya qiyamış vasitə ilə rabbika yauma idnil mustaqr artıq özündən tələfizdə i artırmalısan ki ikinci, bu 12-ci ayənin ikinci sözünə vəslə edəsən keçəsən əks oldu üçün mümkün deyil ola şəmsi, ortaq, ortaq. <gülüyor> yox ola Tadır. Bəli, və bəziləri əksəriyyətimiz, hətta mən özümdən diləm, e, ilk dəfə bunu oxuyanda, e, yovmə idil mustaqar oxudum, mən harda idim, ço çoxdan idim. Mən mən məna etməyini deyən mərəm, amma səhvdir. Yəni, çünki orada artıq yəli halındadır, indisə indi haldır deməlisəm. Və bəzilə... əvvəlində gələndə, ayənin əvvəlində gələndə, o da i, o da i ilə gedirir. Yox, o i ilə gedir bəzi hallardır, o inşallah izah edə Fikir verən 12-ci ayə Və ilk dəfə biz bunu da yəni Əksəriyyətimiz bunu oxumuşduq belə İlə rabbika yəvmə idil mustaqar Yəvmə idil mustaqar Və elə bilmişdir ki İdqan bilagun nədir? Çünki demişdir ki Ən in uman sonra Əlif ləm gələcə Amma burada ləm deyil Bu Əlif ləmdir Əlif ləm artiklidir Yalnız bu Əlif Ər kimi yox, vəslə kimi oxunur, çünki artır iki, ikinci sözün yanındadır. Yəni, iki sözü birbirinə birləşdirir. Ona görə vəslə kimi oxunur. Ona biz deyirik ki, əgər bu cür yerlərə fikir versəniz, rast gəlsəniz, bu zaman özünüzdən iya atırsın. Yaxşı, buna aid bir dənə misal deyək. Açın onda, məli? Gəlin, mən bir dənə deyim misalı. Sonra siz... Şəmsiyyə dəməliyə dəxil olunur. Qəli? Olma Şəmsiyyə. Şəmsiyyə olabilməz orada. Deməli, açın, Ərraf suresi, sayfə 172, sayfə 172, sayfə 172, ayə 164, deməli, Ər-Ərraf suresi, sayfə 172, ayə 164, ayə nə okuyuram? Deməli, bir dən tekrarlam, Ər-Ərraf suresi, sayfə 172, ayə 164, ama Osman deyil, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اِلّٰهِ قَوْمًا, sonrası Allah sözü geldi. Artık قَوْمًا Allah sözünü keçirmezsen. Mesela Bismillah deyilsen ha, Bismillah. İyilə keçirsen de Allah sözü. Hemçin قَوْمًا sözünün Allah sözünü keçirmezsen siz. Qov mən, sonra Allah, ə, axı burada və, vəsləyə də Allah sözü birləşməyədir, özündən əvvəl olan hərf, hərfin hərəkəsində və bu hərəfin hərəkəsində 100% sayt olmalıdır. Bəli? Yox, qov olmaz, qov Allah olmaz, olmaz. Artıq iltiqa-ü səkinəyin qaydası baş verdiyi üçün özümüzdən iyi saytini artırırıq, yazılı olmasa belə və oxuyuruq. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَا لِلّٰهِ قَوْمَا لِلّٰهِ قَوْمَا لِلّٰهِ قَوْمَا لِلّٰهِ Sonra illəh. قَوْمَا لِلّٰهِ Allah. Şəmsiyaya Biz gəst etdiğimiz o elifləm var idi. Ya, orada olanlar şəmsiyaya. A, vaşını burada, ha, burada Allah sözü lafzulcələ ilədir. Biz digərtəyimiz məsələn ətîn, məsələ qəumət alınmır. Yox, burada təndə, orada kəsindir yəni. Yox, orada burada ənlə gəlir, orada isə inlə gəlmişdi. Deməli fərq yoxdur. <gülüyor> fərq yoxdur. Baxın, qardaşlar, istər ənlə gəlsin, istər inlə, istər unla. Tənvillərin hər birinə hər hansı biri gəlsə Yazıda olmasa belə, tələssücdə i, i. i artırırıq. Anca i artırırıq. Allah Çünki bu, ərəb dilində olan bir qaydadır. Və nəyə görə i artırırıq? Cavab, cavab, cavab odur ki, şey, i, ərəb dilində, i sayti, ən hasan, ən, yəni, dilə yatan bir e, sayt olduğu üçün, hərəkə olduğu üçün, ərəblər ümumən i-ni çox istifadə edirlər. Hətta bəzi ləhcələrdə, ə olan ləhcələrdə i-ni istifadə edir. Çünki i hasan tərifdir. Mən ərəblər belə şeylərə çox diqqət fikir verilər ki, yəni çətinliyə olmasın dillə. Ama bu ərəb dinin əslindədir. Yəni hətta ərəb dində bu söz gəlsə belə, yenə də bunu Quray-ıqəm qaydası olduğu üçün də bu cür oxuca. Ona görə təcvid əhkəmlarında bu elm yoxdur, bu qaydalar yoxdur. Çünki ərəb dində bu özü var. Bir dənə də, də oxuyur İz qalat ümmetun minhüm lima ta'izun qawman illəhu muhlikuhum qawman illəhu muhlikuhum au mu'azibuhum azəbən şədīdə azəbən şədīdən qaloo mağzirətən ilə rabbikum vələqəm yəttəqoon Ayət nə oldu bu daşta? sualı olan var. Bu dərsə aid. Xarşı, başqa sualı vermir. Biz dedik, onu biz keçmişdik. Ləm əlifdi. Biz dedik ki, ləm əlifin, əgər hər hansı bir ayənin üzərində olarsa, burada bu zaman 100% dəqiq keçmək lazım. Dayamaq olmaz. Yəni, nəyə qor dayamaq olmaz? Və oxunuşu Bu cür oxunuş olmaz. Va iz qalat ummatun minhum limata'izun qawma Allahu muhlikuhum Artıq məna bir burada tamamlamalıdır də artıq tamamlanmır. Artı məna ayrılır burada. Baxı, yəni yani, başı düşülmən bir məna olur. Ona görə burada yani, şey mütləq və mütləqbəlin gəlməsi var. Deməli fikirlə. Bəli, elə mən fikirlə. Onu görə bu ayəni qovla sözünə Allah sözünü birləşdirməsi mütləq. artı orada dayansan, yəni artıq sən məna itir və arxaya alıb. Məsələn, əgər burada dayansan, tutaq, tutaq şey. Və dizəm ki, və əz qalət ümmetun minhüm lima te'izun qawmə Burada da yazsan, tezden almazsan arkaya və lima te'izun qawmə nilləhu muhlikuhum əv muəzzibuhum Böyle formada okmazsan Uçsul edirək, kəşmişdir ənda Bəli, bəli, bəli. O o dəstlər biz keçmişik. O dəstlər keçmişik və e, kim istəsə bizim dəstlərə azerslan.tochka.com, azerslan.com saytında qulaq asa bilər. Bizim keçdikimiz dəstlər hamısı orada var. azerslan.com O dəstlər orada hamısı var. Kim istəsə bu dəstlərə bir dənə qulaq asa bilər və çünki bu dediyimiz işarə hamısı izah olunub. Yəni biz neçə dəstlər 10-dan 15-dəs bu şəraitdə zəhirəmişdir. Artıq burada istisna halların olmalı izah olmalı. Və burdakı sırlədir, yəni təkrarlayıram, keçmək də ola daha əfseldir. Bəli, ümumən bildik ki, demə keçmək Bəli, bəli, Hansı qaydanı? Çünki bax, əgər qalmən sözündən sonra qalmən ancaq. Yox, <Gülüyor> sonra ən in olarsa, ən in un. Və ayədən sonra vəslə gələrsə, bu zaman i artırsan vardı. Hə, vəslə, hə, yəni əlif üstündə hə belə bir işarədir ki, iki dənə sözü bir-birinə birləşdirir. Aydın oldu? Məncə aydındır. Aydındır. Aydın da. Vəslə hər əvvəlində, bir dənə ayağın əvvəlinə gələndə onunla Yaxşı. Onda açın açın Fatiha surəsini. Açın Fatiha surəsini. Yani yəni bu da istisna hallardan biri sayılır Onun Ona görə də sizi. Açın Fatihə surəsini. Deməli, əgər vəslə sözü yalnız allazi və ya alladina sözlərindən başqa allazi və də alladina sözlərindən başka, hər hansı bir sözə gələrsə, sözün əvvəlində gələrsə və sən bilməzsən ki, nə nə şəkildə oxunur, deməli sözün üçüncü hərəkəsinə baxırsan. Sözün, yəni birinci məsəl ehdinə surata müstaqim ayə 6 Deməli, Fatiha surəsi ayə 6. Əgər sözün üçüncü hərəkəsi i olarsa, bu zaman başlığı da i ilə okunar. İhdina s-sirat Bir dənə təkrar aləm. Əgər sözün üçüncü hərəkəsi i olarsa, bu zaman i ilə okunar. Bəli, ayənin əvvəli ilə okunar. İhdina. İndi gələm. Əgər. Söz, sözün hem e, necikaraşıydı, İ ve E olarsa bu zaman yine de İ ile okunar. Yalnız U olarsa, damma olarsa bu zaman U ile okunar. Üçüncü herif. Üçüncü herif. Üçüncü herif. Evet, üçüncü herife bakırsan ve bu üçüncü herifinden hüküm verirsen. Ama evet, siz ona ne yapınca da oturuyoruz Yox, mümkün edilir. Əlcəm, hə? Nə? İsmu? Yox, yox, yox, yox, yox, yox. Yəni, o üçüncü hərf gəst edilmiş söz uzun söz olmalıdır. O artıq həmşəninə oxunur, ilə oxunur. O ism sözü öyle, öyle oxumalı. Yəni, gəst etdiyimiz məna, baxın, bir dənə -lə. Məsələn, burada sırata llezina söz var sırata llezina anamt ale yeətkən əllədin və əlləzi sözlərindən başqa bütün ayələrin üçüncü cü baxırsan və üçüncü cü ilə sözə əmr formulası Bəli. əlləzi Çünki əlləzi sözün əsli əyləndi qutarı getdi. Əyləndi Xoşdur. Əsl in olmaz. Hansı ailələr ki bu cür başdır və əlifləm yoxdur orada? Yəni əlləzi sözündə əlifləmdir. Ona görə ə oxunmalıdır. Qayda ancaq budur. <gülüyor> <gülüyor> bəli, bəli. Yəni bəli, ancaq vaşdır və əmr forması olmağuna Bəli, bəli, əmr. Yəni bu ərəb dini bilənlər üçün çox asan bir şeydir. Həmçinin açın bir dəqiqə qulan kənd istisna yeri var. Səsəm onu da istəyim qoman el araf surəsi səhifə 176 el araf surəsi səhifə 100 el araf surəsi səhifə 176 ayə 192 elə səhifənin başlığı səhifə 176 Əl-Ə'raf surəsinin sonuncu səhifəsi. Səhifə 176, ayə 196. Həmaşdır? Oxuyuram. Əl-Ə'raf surəsi, səhifə 176, ayə 196. Hə, oxuyuruq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله إن وليي الله artık Fikir verin, istisna halda Quran hakimlər səhifəmənsə təkcə bir yerdə bu şekilde yazılır. Yani bu, yedi. yani bu yədi. Bu yədi. Yani. Bunun yazılışı be belədir. Bəli. Yani. Yo bu yə özüdür, yə özüdür. Yəni əslində Bu uzatma şəkli, Ama burada yə kökmünə gəl. Yə hərfi yoxdur yə hərfi. İstisna da bilirəm. İstisna, qardaşlar, istisna, istisna kimi xarisdə. İstisnadır. İstisnadır. İstisnadır. İstisnadır. İstisnadır. İstisnadır. Bilirəm də. İstisnada yatmasa hər şey. Biləm də oxuyuram, bir oxunur. İnə Waliji yallah waliji yallah. Bu yədi, elə bir ki, bunu görəndə əl araf surəsində yədi, yəni bu formada yazılır, yəni o böyük kiçik işarəsi var. Əslində bu böyük kiçik işarəsi biz demirik ki, iyni uzadır, düzdür? Amma burada istisna olaraq iyni uzatmır, artıq yənin nin hükmündə yazılıb, yəni yək mi yazılıb? Yək mi yazılıb? Və bu da e, Qurani-Kərimin yəni bu, bu formada yazılıb ki, insan onu oxusun. Bu formada yazdım. Yəni, bunu, ola bilsin siz Osmanlı çapında, yəni, əlbizə tüksə bu ayəyə baxın. Orada, deyərsən, açıq yazdım. Açıq yə yazdım. Amma burada isə belə yazdım. Aydın oldu? Aydındır? Bəli, yə şəddəlidir. İnnə vəliyyə Allah. İnnə vəliyyə baxın, innə sözüdür, sonra... Valiyiyiy Allah. Valiyiyiy Allah. Bəli, bəli, yığınca dəlidir. Aydın oldu? Bəli. Desəm burdadır. <coughs> Məncə aydındır? Hə? Axıra kim oxuyum? Yaxşı. Axıra kim oxuyum? Bir dənə təkrarlayın. Əl-Ə'raf Al surəsi, səhifə 176, ayə 196. Aldı. İnna waliyyiy Allahu lladzi nazzala lkitab. إن وليج الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لَا يسمعوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ Haydi ne oldu? İndiyse birden istisna Kuran iken de tekce bir yer dedi. Sen deyilsin soruşmuştun. Nuncil. O ikhfadır, onu səyirək başlıyor. O sen dilsin, Allah bədə və bədə. يَنْظُرُونَ qalın, elə... Yok, yon, yon, yon, yon Ha? <gülüyor> ha, demeli, demeli... A? Salahım koma tapmadı deyir ki, no A tapdım deməli, inşallah deməli. Deməli, Ənbiya surəsi səhifə 329. Əl-Ənbiya surəsi səhifə 329. Əl-Ənbiya surəsi səhifə 329. El aya 88 aya 88 329 aya 88 aya 88 bir də deyirəm el-ənbiya surəsi səhifə <Gülüyor> 329 329 ayə 88 hamı taptı, oxuyuruq əuzubillahi minəşşeytanirracim fəstəcəb fəstəcəbnə lehu və nəcəynəhu minəlgəm və kədəlikə nuncil müəminin fikirlə nuncil sözünün üzərində bir də kiçik bir nun var görürsüz kiçirdir Bu nun elə nun özüdür. İxva kimi də oxunur. Amma istisnadır. Bir yerlə yazılır. Belə yazılır. Və mənə soramayın ki, niyə belə yazılır? Çünki özümdür mən niyə belə yazılır. <gülüyor> belə yazılır. Ümumən, ola dilsin ki, yəni, gədim nüskələrdə bu yazıldığı üçün xilaf getmək istəməyiblər. Əslində, bunu açıq da yazmaq olar. Düzdür. cil açıq bir şəkildə. Amma ola bilsin, gədim nüskələrdə, Yəni, ta ki, gədim zamanlarda belə gür yazıblar bəzi alimlər və bunu dam etdirənlər istəmiyiblər ki, bu nüsqə elə olduğu kimi qalsın. Ola bilsin siz, başqa çapa baxa bilərsiniz, Osmanlı çapına və s. başqa çapıları bu cür yazılmasın, açıq bir şəkildə yazılsın. Amma burada belə yazılır. Məbun hökmü adi bir nundur, sukunlu nundur və ixva kimi oxuyur. Oxunur. Bir dənə də, də ayə oxuyuram. Əl-Ənbiə Suresi, səyfə 329, ayə 88. Ağzıbilləh məşələcəm Fəstəcəbnələhü və nəccəynəhü minəl gəmmi və kəzəlik nuncil məminin Fəstəcəbnələhü və nəccəynəhü minəl gəmmi və kəzəlik nuncil Nundu, ihvadı və bu cülh yazılır. Ama ihva hükmündədir. Haydi ne oldu? Məncək kifayəttir. سبحانک اللهم وبحمدك وانا اشهد ان لا اله الا, إلا انت استغفرك اللهم